Henrik nem érti a női nemet. Megkérdeztem a feleségemet, hogyan is képzeli a jövőt, mert úgy láttam, nem érti, hogy tartani kellene valamerre, akár a sínek velem szemben, neki pedig a háta mögött. Vihogott, elpillett sedesznyé felevelek, bronzkorsóba a kijömlő borsugarat szugrált a nap, a ritkuló fényben, aléltan a sínekre hullottak. A sajám harisáját húzigálta, panaszkodott, hogy mindig lecsúszik, érzékeltem a párzási vágyat, de már ahhoz sem volt kedvem, hogy megfedjem, nyilvános helyen vagyunk. Arra hivatkozott, hogy az a hisztis királynő az állomáson még mindig üvölte fejében, cseresznyefaszínű haját szanaszét fújja a szél, hogy szabaddát -e tegye a nyakát a hóhérnak. Sosem értettem, miről beszél. Szerintem ez éppen elég ok. Azóta is kémlel hűvös estéken fenyőágakon átderengő ablakot, látja rajta átkelni árnyam egy másik időből bosszút forral. Nem a szemem csak a sének torkolatában érezte kis és nagymutató, összezsugarodunk a perspektívában, így számára nincsen párhuzam.